Årets skidkung är Nils Karlsson från Mora, Mora Nisse. Vid dessa Östersund vinner han både 3 milen och 5 milen. I mars ställer han för första gången upp i Vasaloppet. Och nu, nu, ropar här och den här på honom där. Och där är han. Är det våra Nisse som kommer där? Är det att det är han? Ja, det är våra Nisse. Man kan knappt se honom. Han är 150 meter borta. och då har vi kanske han skimmer nästan hans ansikte. Han har det besvärligt. Från Eldriss så rapporterades att han verkade ganska trött och stiken. Och det är ju inte det bästa ett Tuttosbilan. Men han leder och han leder säkert. Andra man syns inte ännu. Ja, han kommer med långa, fina glid och med rejäla stavhull. Och Krantorn har han över axlarna. Och lilla kullan, lilla sister, springer efteråt. Och nu skrattar han så för från den i mål. Och där är han Nu! Där är jag nu, mora pojken i den bruna dräkten som vann det tjugonde vasaloppet. Och nu ska jag säga, nu blir det liv och rörelse här. Ett fullständigt kaos vid målet i ögonblick. Jag tror min samman själva polisen visar fram och in infekten av med skidorna och hjälpa till med hissningen, för det kan ju inte undvigas. så vinner sitt första vasalopp med tiden 5.47.10. Det blir rena familjefesten, för Kranskulla är hans syster Elsa. Vid målet i Mora står som vanligt Sven Gäring.